oroa bueno, ba, asko da bezala laiarra bezala eta kanpokak hondartza oso oso konplikatua da baino arazoekin sai dudara da, e, zonak oso handiak direla hondartza oso hondia eta zabala da behartu daude hiru egunetan sailkatzea hondartza baitugu bi gune bat bat alde batean ta bestea bestaldean direla Bi bandera urdinean artean direla e, gune vigilatuak eta gero bat dugu zontanpon deitzen diren guneak hori esan nahi du bainistak egoten aldirela baina surfistarik ez eta gero surf gunea ditugu Egia da hori da hondartza honetan dagoen arazorik haundiena jendeak nahi duen lekuan bainatu nahi du eta hori ez zinezko da zebestela iztriposko bertatuko irateke Baina, esatu bezala urteroko arazo dira, beti arazo berdinak dira, bainistak surgunean sartzen dira, surbariak baino gunean, eta hori da urtero ikitzen dugun arazo berdina jendearekin.